Capitolul 31. Viziunea finală. Simplitatea mântuirii. Ce simplă e mântuirea? Tot ce spune este că ceea ce nu a fost adevărat nici când, nu e adevărat acum și nu va fi niciodată. Imposibilul nu s-a produs și nu poate avea efecte. Atâta tot. Să fie oare un lucru greu de învățat pentru cine îl vrea adevărat? Numai lipsa bunăvoinței de a-l învăța ar face dificilă o lecție atât de ușoară. Cât de greu este să vezi că falsul nu poate fi adevărat și că adevăratul nu poate fi fals. Nu mai poți spune că nu percep diferența între fals și adevărat. Ți s-a precizat cum să le distingi și ce să faci în caz de derută. Atunci, de ce persiști în neînvățarea unor lucruri atât de simple? Un motiv există, dar să nu îl confunzi cu dificultatea în lucrurile simple pe care își cere mântuirea să le înveți. Ea nu te învață decât ce este foarte evident și trece pur și simplu de la o lecție evidentă la următoarea, în pași ușori, ce te conduc încetişor de la o lecție la alta fără sforțare. Așa ceva nu poate deruta, dar tot ești derutat, căci ai ajuns cumva să crezi că ce e derutat total e mai ușor de învățat și de înțeles." Ce te-ai învățat de unul singur e o izbând atât de colosală a sârguinței tale de a învăța, încât este ceva de-a dreptul incredibil, dar ai realizat-o fiindcă ai vrut și nu te-ai oprit din sârguință să o judești greu de învățat sau prea complicat de priceput. Niciunul dintre cei ce înțeleg ce ai învățat, cu câtă grijă ai învățat și câte osteneală ți mai dat să exersezi și să repezi la nesfârșit aceste lecții, în toate formele în care le-ai putut concepe, nu s-ar putea îndoi vreodată de puterea abilității tale de a învăța. Nu există putere mai mare în lume. Lumea s-a făcut prin ea și chiar și acum nu depinde de altceva. Lecțiile ce ți le-ai predat le-ai învățat și răsvățat atât de mult, întipărându-ți-le atât de bine încât se înalță acum ca grele cortine să îți facă obscur ce e simplu și evident. Nu spune că nu le poți învăța, căci puterea ta de învățare e destul de strajnică să te învețe că voia ta nu e a ta, că gândurile tale nu ți aparțin și că până și tu ești altcineva. Cine ar putea să susțină că lecții ca acestea sunt ușoare? Și totuși, ai învățat mai mult de atât, ai mers mai departe, pas cu pas, fără să te plângi, oricât de dificil ți-a fost, până s-a ridicat o lume ce îți convine. Și fiecare lecție ce alcătuiește lumea se naște din prima realizare pe care a obținut-o învățarea. O enormitate de asemenea proporții încât vocea Spiritului Sfânt pare domoală și subțire în fața magnitudinii ei. Lumea a început cu o singură lecție ciudată, destul de puternică, să îi lase pe Dumnezeu uitat și pe fiul lui străin de el însuși, în exil, departe de casa în care l-a pus Dumnezeu însuși. Tu, care te-ai că fiul lui Dumnezeu e vinovat, să nu spui că nu poți învăța simplele lucruri pe care ți le predă mântuirea. Învățarea e o aptitudine pe care ai făcut-o și ți-ai dat-o singur. Nu a fost făcută să împlinească voia lui Dumnezeu, ci să sprijine dorința ca ea să poată fi contrariată și ca o voie de ea independentă să fie și mai reală decât ea. Iată ce a urmărit să demonstreze învățarea, iar tu ai învățat ce a fost făcută să predea. Acum, străvechea ta răzvățătură stă implacabil în fața vocii adevărului și te învață că lecțiile ei nu sunt adevărate, că sunt prea greu de învățat, prea dificil de priceput și prea opuse adevărului adevărat. Și totuși le vei învăța căci învățarea lor e singurul rost al abilității tale de a învăța pe care îl vede Spiritul Sfânt în lumea toată. Simplele lui lecții de iertare au o putere mai strașnică decât atacul și chemarea pe care ți-o adresează ele. Vine de la Dumnezeu și de la sinele tău. Să fie acesta oare o voce mică, atât de subțire și de domoală, încât să nu se poată ridica deasupra zgomotului fără sens de sunete ce nu au înțeles? Dumnezeu nu a voit să-l fiul său și puterea voii lui e în vocea ce vorbește pentru el. Ce lecție vei învăța? Ce rezultat este inevitabil ca Dumnezeu, desigur și cu mult mai presus de orice discuție și îndoială? Oare poate ține piept mica ta învățătură cu rezultat ciudat și incredibil de dificilă simplelor lecții ce ți se predau în fiecare moment al fiecarei zile de când s-a început timpul și de când s-a făcut învățarea? Lecțiile de învățat sunt numai două. Fiecare în parte are ca rezultat o altă lume și fiecare lume decurge negre și din sursa ei. Rezultatul cert al lecției că Fiul lui Dumnezeu e vinovat e lumea pe care o vezi. E o lume a groazei și a disperării. Speranța fericirii nu există în ea. Nu-ți poți face planuri de siguranță care să reușească vreodată. Nu-ți poți căuta pe aici bucurii pe care speri să le găsești. Acesta însă nu e singurul rezultat pe care îl poate produce învățătura ta. Oricât de mult ai tot fi învățat sarcina pe pe care ți-ai ales-o, lecția ce reflectă iubirea lui Dumnezeu tot este mai puternică. Și o să înveți că Fiul lui Dumnezeu e inocent și o să vezi o altă lume. Rezultatul lecției că Fiul lui Dumnezeu este nevinovat e o lume în care nu există frică, totul e lumina de speranță și sclipește de o dulce prietenie. Nu există lucru care să nu-ți adreseze o chemare rugându-te cu cingășie să-l lași să fie prieten și să se unească cu tine. Și nici o chemare nu rămâne vreodată neauzită, neînțeleasă sau fără de răspuns în chiar aceeași limbă în care s-a făcut chemarea. Iar tu vei înțelege că e tocmai chemarea pe care au făcut-o dintotdeauna toți și toate câte sunt pe lume, dar nu ai perceput-o cum a fost. Iar acum vezi că ai greșit. Te-au amăgit formele în care s-a ascuns chemarea, așa că nu ai auzit-o și ai pierdut un prieten ce a vrut mereu să fie partea ta. Chemarea duioasă și eternă pe care o adresează întregului fiece parte a creației lui Dumnezeu se aude peste tot în lumea pe care o aduce această lecție secundă. Nu există făptură care să nu împărtășească voia universală, de a fi întreagă și de a nu își lăsa chemarea să treacă fără să o auzi. Fără răspunsul tău e lăsată să moară, după cum e salvată de la moarte, când auzi în strigătul ei străvechea chemare la viață și înțelegi că este chiar a ta. Cristosul din tine îți, își aduce aminte de Dumnezeu cu toată certitudinea cu care îi cunoaște iubirea. Și totuși, el poate fi iubire numai dacă fiul lui e inocent, căci Dumnezeu chiar ar fi frică dacă cel pe care l-a creat inocent ar putea fi rob al vinovăției. Fiul de al lui Dumnezeu își aduce aminte de creația sa, dar în vinovăția a uitat ce este el de fapt. Frica de Dumnezeu decurge din lecția că fiul lui e vinovat cu aceeași certitudine cu care iubirea lui Dumnezeu îi revine în amintire când își învață inocența. Căciura trebuie să zămilislească frică și să se vadă în cel ce a zămislit-o chiar pe ea. Cât de mult greșești tu care nu izbutești să auzi chemarea ce răsună dincolo de fiecare chemare aparentă la moarte, ce cântă în spatele fiecărui atac ucigaș și imploră iubirea să refacă această lume muribundă. Nu înțelegi cine te strigă de dincolo, de fie ce formă de ură, de fie ce chemare la război. Dar îl vei recunoaște când îi vei răspunde în limba care va striga. Va apărea când îi vei răspunde și vei recunoaște în el că Dumnezeu este iubire. Ce altceva este ispita decât dorința de a decide greșit ce să înveți și de a avea un rezultat pe care nu îl vrei. Recunoașterea că e o stare mentală nedorită devine mijlocul prin care se reevaluează opțiunea și se vede preferat un alt rezultat. Te înșel dacă crezi că vrei dezastru, dezbinare și să nu auzi în tine o așa chemare. Ascultă mai degrabă chemarea mai profundă din spatele ei, care cheamă la pace și la iubire. Și toată lumea îți va da bucurie și pace, căci așa cum auzi, răspunzi. Și iată, răspunsul tău e dovada lecției pe care ai învățat-o, rezultatul ei e lumea pe care o vezi. Să stăm liniștiți o clipă și să uităm toate lucrurile pe care le-am învățat vreodată, toate gândurile pe care le-am avut și toate prejudecățile pe care le deținem despre semnificația și scopul lucrurilor. Să nu ne amintim propriile noastre idei despre rostul lumii, nu îl cunoaștem, să lăsăm să se desprindă din mințile noastre și să dispară fie ce imagine pe care o deținem despre cineva să fii lipsit de judecate, inconștient de orice gând de bine sau de rău ce ți-a trecut prin minte vreodată despre cineva. Nu-l cunoști acum. Ești liber însă să înveți ce este, să reînveți ce este. Acum renaște pentru tine, iar tu renași pentru el, fără trecutul care v au la moarte pe tine și pe el. Acum e liber să trăiască așa cum liber ești și tu, căci s-a stins învățătura această veche și a lăsat un loc în care adevărul poate să renască. A merge cu Hristos. O lecție străveche nu se învinge punând vechiul și noul în contrast. Nu se înfrânge ca să se cunoască adevărul, nici nu se combate să piardă în fața atracției adevărului. Nu e de pregătit nicio luptă, nici timp nu e de consumat, nici planuri de croit pentru a introduce noul. Se dă o luptă străveche împotriva adevărului, dar adevărul nu răspunde. Cine s-ar putea răni într-un astfel de război dacă nu cumva se rănește singur? Nu are dușman, de fapt, și poate să-l atace oare niște vise? să reexaminăm ce pare să stea între tine și adevărul tău de sine, că sunt pași de făcut în renunțarea la aceasta. Primul e o decizie pe care o iei, dar după aceea adevărul ți-e bun dat. Tu vrei să stabilești adevărul și prin dorința ta stabilești două alternative între care să alegi de fiecare dată când crezi că trebuie să iei o decizie în privința unui lucru. Niciuna dintre ele nu e adevărată și nici diferite nu sunt. Trebuie însă să le vedem pe amândouă înainte de a putea să vezi dincolo de ele unica alternativă care e o opțiune diferită. Dar nu în visele pe care le ai făcut ca să îți poată fi obscură. Opțiunile între care alegi nu prezintă o alternativă și îți dau doar iluzia liberei alegeri, căci va avea un singur rezultat oriori. -ori. Deci nu prezintă o alternativă. Conducătorul și condusul apar ca roluri separate, fiecare să aibă avantaje pe care nu vrei să le pierzi. Așa că speranța satisfacției și a păcii pare să stea în fuziunea lor. Te vezi împărțit între aceste două roluri, de apururi rupt în două și fie ce prieten sau dușman, devine un mijloc de a te ajuta să te salvezi din situația aceasta. Poate o numești iubire, poate crezi că în sfârșit omul, omorul e justificat. Îl urăști pe cel căruia i-ai dat rolul de conducător când vrei să-ți revină ție și urăști că nu și-l asumă când vrei să trezești condusul din tine și să renunți la rolul de conducător. Iată pentru ce ți-ai făcut fratele și pentru ce ai învățat să crezi că acesta este rostul lui. Dacă nu servește acestui scop, nu și-a îndeplinit funcția pe care i-ai acordat-o. Așa că își merită moartea că -și nu are rost și nici folos pentru tine. Și el? Ce vrea de la tine? Ce altceva să vrea decât ce vrei tu de la el? La fel de ușor, viață sau moarte, și ce alegi, alegi și pentru el. Îi adresezi două chemări și tot așa el ție. Între acestea două ai de ales, și din ele decurge un rezultat diferit. Nu contează de ție conducător sau ție condus, căci ai ales moartea. Dar dacă cere moarte sau cere viață, ură sau iertare și ajutor, nu rezultă același lucru. Auzi una și e separat de el și bun pierdut. Auzi însă pe cealaltă și te unești cu el și în răspunsul tău se găsește mântuirea. Vocea pe care o auzi în el nu e decât a ta. Ce-și cere el? Ascultă bine, că-și cere ce va veni la tine, că vezi un chip de al tău și îți auzi propria voce cerând ce vrei tu. Înainte de a răspunde, stai un pic să te gândești la următorul lucru. Răspunsul pe care îl dau fratelui meu este ce cer eu însumi. Și ce învăț referitor la el e ce învăț referitor la mine însumi. Să așteptăm apoi o clipă și să stăm liniștiți, uitând tot ce am crezut că am auzit, amintindu-ne cât de mult nu cunoaștem. Fratele acesta nici nu ne conduce, nici nu e condus de noi, ci merge alătura de noi pe exact același drum. Este ca noi, la fel de aproape sau de departe de ce îl vrem, pe cât îl vom lăsa să fie. Nu avem nimic de câștigat, de nu are și el cu noi și regresăm dacă nu avansează. Să nu-l iei de mână mânios, ci drăgăstos, căci în progresul lui, ți-l treci la socoteală pe al tău. Și facem drumul separat de, sigur lângă tine. Din moment ce e egalul tău în iubirea lui Dumnezeu, vei fi mântuit de toate aparențele și vei răspunde Cristosului care te cheamă. Stai liniștit și ascultă. Nu gândi gânduri străvechi. Uită lecțiile triste pe care le-ai învățat despre acest fiu al lui Dumnezeu care te cheamă. Cristos îi cheamă pe toți cu aceeași andrețe, nevăzând conducători și conduși și n-auzind decât un singur răspuns la toți, deoarece aude o singură voce. El nu poate auzi un răspuns diferit de cel pe care l-a dat când l-a desemnat Dumnezeu unicului fiu. Stai foarte liniștit o clipă. Vino fără să te gândești la ce ai învățat până acum și lasă deoparte toate imaginile pe care le-ai făcut vreodată. Vechiul va dispărea în fața noului fără împotrivirea sau intenția ta. Nu se va produce niciun atac asupra lucrurilor care ai crezut că sunt prețioase și cer îngrijire. Nu se va produce niciun asalt asupra dorinței tale de a auzi o chemare ce nu s-a făcut nici când. Nimic nu te va răni în acest loc sfânt, unde vii să asculti în liniște și să înveți adevărul despre ce vrei de fapt. Nu ți se va cere să înveți mai. Mult de atât, dar auzindu vei înțelege că nu trebuie decât să ieși de aici fără gândurile pe care nu le-ai vrut și care nu au fost adevărate niciodată. iartă i fratelui tău toate aparențele, care nu sunt decât lecții străvechi pe care ți le-ai predat despre păcătoșenia din tine. Auzi doar cum cere îndurare și dezlegare de toate imaginile înfricoșătoare pe care le deține despre ce este el și ce trebuie să fii tu. Se teme să meargă cu tine și crede că un loc puțin mai în față sau puțin mai în urmă ar fi probabil un loc mai sigur pentru el. Poți-oare să Progresezi dacă gândești la fel, înainte doar când vrea el să regreseze și rămânând în urmă când vrea să o ia înainte el? Căciuiți astfel celul călătoriei, care nu e decât să te decizi să mergi cu el, așa încât niciunul să nu conducă și nici să nu fie condus. Așa este un drum pe care îl parcurgeți împreună, nu singuri. Și prin decizia aceasta se schimbă rezultatul învățării, căci a renăscut Hristos pentru amândoi. O singură clipă petrecută fără vechile tale idei despre cine e marele tău tovarăș de drum și despre ce ar trebui să ceară, Va fi de ajuns să se întâmple acest lucru și vei percepe că scopul lui este același cu al tău. El cere ce vrei tu și are nevoie de același lucru ca și tine. Poate că ia în el o altă formă, dar nu formei îi răspunzi. El cere și tu primești că ai venit cu un singur scop, acela de a învăța că îți iubești fratele cu o iubire frățească, iar ca frate are un tată care trebuie să fie același cu al tău, după cum și el e, în realitate, ca și tine." Împreună vă amintiți moștenirea voastră comună și o acceptați amândoi. De unii singuri vi se refuză la amândoi. Nu e oare clar că atâta vreme cât insiști să fii conducător sau condus, crezi că mergi singur alătura de nimeni? Acesta e drumul către nicăieri, căci nu ți se poate da lumina câtă vreme mergi de unul singur, așa că nu poți să vezi pe unde mergi. Și bâșbâind de unul singur prin întuneric, te cuprinde de ruta și o senzație de îndoială neîncetată. Dar acestea sunt doar aparențe despre ce e călătoria și cum trebuie făcută, căci alăturea de tine e cel ce îți ține lumina dinainte, să faci fiecare pas cu certitudinea și siguranța drumului. Legătura de la ochi poate într-adevăr să îți întunece vederea, dar nu poate face drumul însuși să devină întunecat, iar cel ce călătorește cu tine are lumina. Autoacuzații nu mai autoacuzații condamnă când te pregătești să faci o alegere ce va avea diferite urmări ca rezultat. Trebuie mai întâi să înveți la perfecție un lucru. El trebuie să devină o deprindere, o replică atât de caracteristică pentru tot ce faci, încât devine prima ta reacție la toate ispita și la toate situațiile ce se ivesc. Învață-o, dar învață o foarte bine, că și prin ea să scurtează amânarea fericirii cu un interval de timp de neînchipuit. Nu-ți urăși fratele pentru păcatele lui, ci numai pentru ale tale. orice formă pare să ia păcatele lui. Ea nu face de cât să ascundă că le considere ale tale și demne, deci, de un atac just. De ce ar trebui să fie păcatele lui păcate dacă nu ai crede că nu pot fi iertate în tine? De ce sunt reale în el dacă nu ai crede că sunt realitatea ta? Și de ce le atași pretutindeni dacă nu pentru că te urăști? Ești tu, un păcat, Răspuns da de fiecare dată când ataci, căci prin atac afirm că ești vinovat și că trebuie să dai după cum meriți. Și ce poți merita dacă nu ce ești? Dacă nu ai crede că meriți atac, nu ți-ar trece prin gând să a ataci pe nimeni. De ce ai face-o? Ce ai câștiga? Care ar putea să fie rezultatul pe care l-ai dori și cum ți-ar putea aduce vreun beneficiu crimă? Păcatele sunt în trupuri, nu sunt percepute în minți, nu sunt considerate scopuri, ci fapte. Trupurile foptsiesc chiar mințile, nu, așa că trupul trebuie să fie devine pentru ce face. Nu e considerat un lucru grup pasiv, care se supune comenzilor tale și nu face nimic pe com propriu. Dacă ești păcat, atunci ești trup, pentru că mintea nu făptuiește. Iar scopul trebuie să fie în trup, nu în minte. Trupul trebuie să acționeze pe com propriu și să se motiveze singur. Dacă ești păcat, încui mintea în trup și dai scopul ei închisorii sale, care acționează în locul ei. Un temnicer nu execută ordine, ci asigură executarea lor de către cel întemnițat. Și totuși trupul e întemnițat, nu mintea. Trupul nu gândește gânduri. Nu are puterea să învețe, să ierte și nici să înrobească. El nu dă ordine pe care să le execute mintea, nici nu pune condiții la care trebuie să se supună ea. Nu ține în închisoare decât mintea dispusă să stea acolo. Se îmbolnăvește la cererea minții care vrea să îi devină prizonieră și îmbătrânește și moare pentru că mintea respectivă e bolnavă în sinea ei. Învățarea e singura care produce vreo schimbare. Așa că trupul în care nu se poate petrece nicio învățare nu s-ar putea schimba vreodată dacă mintea nu ar prefera ca trupul să-și schimbe aparența să corespundă scopului de -a de ea, căci mintea poate învăța și în ea să, să efectueze toate schimbările. Mintea care se crede un păcat nu are decât un scop, acela ca trupul să fie sursa păcatului, să o țină în închisoarea pe care și-a ales-o, pe care o păzește și în care se ține la strâmtoare, o prizonieră adormită la câinii mârâiți ai răului și ai urii, ai atacului și ai bolii. Ai bătrâneții și durerii, ai chinului și suferinței. Aici se păstrează gândurile jerfei, căci aici domnește vinovăția și poruncește ca lumea să fie ca ea, un loc în care nimic nu poate găsi îndurare, nici nu poate supraviețui ravagilor fricii decât prin omor și prin moarte. Căci aici ești făcut păcat, iar păcatul nu și poate avea locul în cei bucuroși și liberi, căci sunt dușmanii pe care păcatul trebuie să îi ucidă. Prin moarte păcatul se păstrează, iar cei ce cred că sunt păcat trebuie să moară pentru ce cred că sunt. Să ne bucurăm că vei vedea ce crezi și că ți-e să schimbi ce crezi. Trupul nu va face decât să urmeze. El nu te poate conduce unde nu vrei să fii. Nu îți păzește somnul, nici nu îți împiedică trezirea. Eliberează-ți trupul din închisoare și nu vei vedea pe nimeni prizonierul lucrului de care ai scăpat. Nu vei vrea să îți ții în vinovăție dușmanii aleși, nici să îi ții în lanțuri de iluzia unei iubiri schimbătoare pe cei pe care îi crezi prieteni. Cei inocenți eliberează ca semn de recunoștință pentru eliberarea lor și ce văd susține eliberarea lor de întemnițare și de moarte. Deschideți mintea la schimbare și nu vi se va cere nicio pedeapsă străveche, nici lui tău, nici ție. Căci Dumnezeu a spus că nu există jerfă care să se poată cere, că nu există jerfă care să se poată face. Adevărata alternativă Există tendința de a crede că lumea poate să ofere consolare și scăpare de problemele pe care e rostul ei să le păstreze. De ce ar fi așa? Căci e un loc în care par să ai de ales numai între iluzii și e stăpân pe rezultatele alegerii făcute. Așa că s în intervalul scurt de la naștere la moarte că ți s-a dat spre folosință doar pentru tine un pic de timp, un interval în care fiecare e în conflict cu tine, dar poți să alegi ce drum te va scoate din conflict și te va ajuta să ieși din dificultăți ce nu te privesc dar te privesc. Cum poți atunci să scapi de ele lăsându-le în urmă? Ce trebuie să vină în tine, vei lua cu tine, indiferent ce drum alegi să urmezi. Adevărata opțiune nu e o iluzie, dar lumea nu are de oferit niciuna toate drumurile ei nu duc decât la dezamăgire, la nimic și la moarte. Nu ai ce alege între alternativele ei. Nu căuta să scape aici de probleme. Lumea a fost făcută ca problemele să nu poată fi eludate. Nu te lăsa indus în eroare de diferitele nume date drumurilor ei. Toate sfârșezi la fel și fiecare dintre ele nu e decât mijlocul de a obține acel sfârșit căci aici vor duce toate drumurile ei, oricât de diferit par să înceapă, oricât de diferit par să continue. Sfârșitul lor e cert că și nu ai ce alege între ele. Toate vor duce la moarte, pe unele dintre ele călătorești voios un timp înainte să apară dezolarea, iar pe altele spinii se simt de îndată. Ai de ales nu care să fie sfârșitul, ci când să vină. Nu ai ce să alegi acolo unde fie ce sfârșit e sigur. Poate ai prefera să le încerci pe toate înainte de a învăța cu adevărat că nu sunt decât unul singur. Drumurile pe care le poate oferi această lume par destul de multe, dar trebuie să vină vremea când începe să vadă fiecare cât de mult se aseamănă între ele. Mulți au murit la vederea acestui lucru nevăzând o altă cale în afara celor pe care le oferă lumea și învățând că acestea nu au dus nicăieri și au pierdut speranța. Și totuși acesta era momentul în care ar fi putut să învețe lecția cea mai grozavă. Toți trebuie să ajungă la acest punct și să treacă mai departe. E adevărat că nu ai ce să alegi în lume, dar nu asta e lecția în sine. Lecția are un scop și prin acesta ajungi să înțelegi la ce servește. De ce ai căutat să încerci un alt drum, o altă persoană sau un alt loc când ai învățat cum începe lecția, dar nu percepi încă la ce servește? Scopul ei este răspunsul la căutarea pe care trebuie să o întreprindă toți cei ce mai cred că este de găsit un alt răspuns. Învață acum, fără disperare, că nu există speranța vreunui răspuns în lume, dar nu judeca lecția care doar începe în felul acesta. Nu mai căuta în lume alte repere care par să indice încă un drum, nu mai căuta speranță unde nu există. Accelerează-ți acum învățarea și înțelege că nu faci decât să. Vierzi timpul, dacă nu treci de ce ai învățat la ce mai e de învățat, căci din acest punct, cel mai jos, învățarea te va duce pe culmile fericirii, în care vezi scopul lecției sclipind cu claritate, perfect accesibil puteritale tale de a învăța. Cine s-ar lăsa întors din toate drumurile lumii dacă nu ar înțelege reala lor zădărnicie? Nu e imperios oare să înceapă cu asta, să-și caute în schimb o altă cale? Căci câtă vreme vede că are de ales unde nu are, ce putere de decizie mai poate folosi? Marea degajare de putere trebuie să înceapă învățându unde are un folos real și ce decizie are putere dacă se aplică în situații lipsite de opțiuni. Învățarea că lumea nu poate oferi decât o singură opțiune, indiferent de forma ei, marchează începutul acceptării că există o adevărată alternativă în schimb. Lupta împotriva acestui pas înseamnă zădărnicirea scopului pe care îl ai aici. Nu ai venit să înveți cum să găsești un drum pe care lumea nu îl conține. Să cauți diferite văgașuri în lume nu înseamnă decât să cauți diferite forme de adevăr, iar asta te-ar împiedica să ajungi la adevăr. Să nu crezi că fericirea se găsește vreodată urmând un făgaș ce duce în direcția opusă ei. Așa ceva nu are sens și nu poate fi modul în care se găsește. Ție căruia cursul de față ți se pare prea greu de învățat, dă voie să îți repet că pentru a atinge un cel trebuie să înaintezi în direcția acestuia și nu în direcția opusă. Și fiecare drum ce duce în direcția opusă nu va înainta spre scopul urmărit. Dacă ți-e greu să înțelegi acest lucru, atunci îți va fi cu neputință să înveți acest curs. Dar nu atunci, căci altfel nu e decât simpla predare a evidentului. Există o opțiune pe care ai puterea să o alegi când vei vedea adevăratele alternative. Până nu ajungi la acel punct, nu ai de ales și poți să o hotărăști doar cum să te reamăgești mai bine. Cursul acesta nu încearcă să-ți mai mult de atât. Puterea de decizie nu poate să constea în a alege diferite forme ale aceleiași iluzii, ale aceleiași erori. Toate alegerile din lume depind de acest lucru. Alegi între fratele tău și tine și vei câștiga atâta cât va pierde el. Iar ce pierzi tu e ce îi se dă lui. Cât de opus lui acest lucru, când tot ce urmărește lecția este să te învețe că pierderea fratelui tău fie pierderea ta, iar ce câștigă el, e ce ți se dăție. El nu și-a părăsit gândurile, dar tu i-ai uitat prezența și nu ți-ai amintit iubirea lui. Niciun făgaș din lume nu poate duce la el și niciun cel lumez nu poate fi una cu al lui. Ce drum din lumea întreagă se va îndrepta la untric, când fiecare drum a fost făcut să se separe călătoria de scopul pe care trebuie să laibă, dacă nu e decât zadarnică rătăcire. Toate drumurile care te îndepărtează de ce ești te vor duce la derută și disperare, dar el nu și-a lăsat gândurile să moară, fără sursa lor pe vecini el nu și-a părăsit gândurile, nu poate pleca din ele, după cum nici ele nu îl pot ține pe din afară. Ele rămân în unitate cu el și în unitatea lor sunt ținuți compleți și el și ele. Nu există drum care să te îndepărteze de el. Călătorie care să te îndepărteze de tine însuși nu există. Ce prostie și ce demență să crezi că ar putea să existe un drum cu asemenea țintă. Unde ar putea duce? Și cum ar putea fi făcut să-l străbați, parcurgându-l fără ca propria ta realitate să fie una cu tine? iar ți nebunia și uită toate călătoriile fără sens și toate țelurile fără țintă. Nu au niciun înțeles. Nu poți fugi de ce ești, căci Dumnezeu e milostiv și nu și-a lăsat fiul să îl abandoneze. Fii recunoscător pentru ce este El, căci în asta e scăparea ta de nebunie și de moarte. Nu te poți găsi decât unde este El. Nu există făgași care să nu ducă la El." Conceptul de sine versus sinele. Învățătura lumii e construită pe un concept de sine adaptat la realitatea lumii. Acesta îi se potrivește bine, căci e o imagine care se potrivește unei lumi de umbre și iluzii. Aici e acasă la el, unde ce vede e una cu el. Învățătura lumii servește la construirea unui concept de sine. Acesta este scopul ei, să vii fără un sine și să îți faci unul pe parcurs. Și până ajungi la maturitate, l-ai și perfectat, să dai piept cu lumea de la egal la egal la unui cu cerințele ei. Un concept de sine e făcut de tine și nu îți seamănă absolut deloc. Este un idol făcut să ia locul realității tale ca fiul al lui Dumnezeu. Conceptul de sine pe care vrea să-l predea lumea nu e ce pare a fi. Căci menirea lui este să fie util în două privințe din care mintea poate recunoaște numai una. Prima prezintă fața inocenței, aspectul asupra căruia se acționează. Fața aceasta e cea care surâde, te farme, că ba chiar pare să iubească. Ea își caută tovară și se uită uneori cu milă la cei suferinți și uneori fără mângâiere. Ea crede că e bună într-o lume rea. Acest aspect se poate înfuria, căci lumea e haină și nu poate asigura iubirea și adăpostul pe care le merită inocența. Așa că fața aceasta e deseori scăldată de lacrimi din cauza nedreptăților pe care le acordă lumea celor ce vor să fie buni și generoși. Acest aspect nu atacă niciodată primul, dar în fiecare zi o sută de lucruri mărunte îi agresează inocența prin mici atacuri, provocând-o la enervare și în cele din urmă la insulte și injurii fățișe. Fața inocenței pe care o poartă atât de mândru acest concept de sine poate tolera atacul în legitimă apărare, căci nu e oare un fapt binecunoscut că lumea tratează cu asprime inocența lipsită de apărare? Niciunul dintre cei ce își fac portretul nu omite această față, căci are nevoie de ea. Cealaltă parte nici nu vrea să o vadă și tocmai în această direcție și-a îndreptat privirea învățătura lumii, căci aici s-a stabilit realitatea lumii să se asigure că idolul e de durată. Sub fața a inocenței este o lecție pe care conceptul de sine a fost făcut să o predea. E o lecție de o cumplită dislocare și de o frică atât de devastatoare, încât fața surzătoare de deasupra ei trebuie să-și ferească în veci privirea, să nu perceapă perfidia pe care o ascunde. Iată ce predă lecția: Sunt lucrul pe care le-ai făcut din mine și privindu-mă, ești condamnat din cauza lucrului ce sunt. La această concepție de sine, lumea reacționează surâzând aprobator, căci îi garantează că făgașurile lumii sunt bine păzite, iar cei ce le Scăpa. Iată lecția centrală care asigură că fratele tău e condamnat de apururi, că -și ce ești tu a devenit acum păcatul lui. Pentru așa ceva nicio iertare nu e cu putință. Nu mai contează ce face, că și degetul tău acuzator e îndreptat spre el, țintuindu-l neșovăitor și mortal. Degetul e îndreptat și spre tine, dar lucrul acesta e ținut și mai adânc în păclele de subfața inocenței. Și în aceste cripte învăluite, toate păcatele lui și ale tale sunt păstrate și ținute în întuneric, unde nu pot fi percepute ca greșeli, un lucru pe care lumina l-ar arăta cu siguranță. Nu poți nici să fii învinuit pentru ce ești, nici să schimbi lucrurile pe care te face să le faci. Și atunci fratele tău e simbolul păcatelor tale pentru tine, care îți condamni fratele mereu în tăcere și totuși cu mare insistență pentru odiozitatea care ești conceptele se învață, nu sunt firești. Ele nu sunt independente de învățare, nu sunt date, așa că trebuie făcute. Niciunul dintre ele nu e adevărat și multe provin din închipuirile febrile, înfierbântate de ură și de distorsiuni născute din frică. Ce altceva e un concept decât un gând căruia cel ce l-a făcut îi dă în un, un înțeles numai al lui. Conceptele mențin lumea, dar nu pot fi folosite să demonstreze realitatea lumii, căci fiecare dintre ele se face în cadrul lumii, se naște în umbra ei, crescând în uzanțele ei și în cele din urmă maturizându-se în gândirea ei. Ele sunt idei de idol, pictate cu pensulele lumii, care nu pot face nici măcar un singur tablou care se reprezintă adevărul. Un concept de sine e ceva lipsit de înțeles, căci nimeni de aici nu i poate vedea scopul, așa că nu își poate închipui ce e. Dar toată învățarea pe care o dirijează lumea începe și se încheie cu un singur cel. acela de a te învăța acest concept de sine ca să alegi să respecti legile acestei lumi și să nu cauzi niciodată să treci de drumurile ei, nici să nu ți dai seama cum Vezi. Acum Spiritul Sfânt trebuie să găsească un alt mod de a te ajuta să vezi că trebuie să desfaci acest concept de sine dacă vrei să ai parte de liniște. Și nu poate fi dezvățat decât prin lecții care urmăresc să te învețe că ești altceva, căci altfel ți s-ar cere să schimbi ce crezi acum cu pierderea totală a sinelui, un lucru care ți-ar stârni o groază mai cumplită. De aceea planurile de lecții ale Spiritului Sfânt sunt eșalonate în trepte ușoare, pas cu pas, în așa fel încât deși vei resimți uneori oarecare care stare de jenă și de frământare, să nu se zdruncine ce ai învățat, ci doar să se retraducă pe ce pare ai fi dovada. Să ne gândim atunci ce dovadă există că ești ce a făcut fratele tău din tine. Căci, deși încă nu percepi că asta e ceea ce crezi, ai învățat până acum cu siguranță că te comporți de parcă ar fi. Reacționează el în locul tău și știe cu exactitate ce s-ar putea întâmpla? Poate să-ți viitorul și să sorocească înainte de sosirea lui ce să faci în fie ce împrejurare? Precis a făcut lumea odată cu tine, de are o asemenea preștiință a lucrurilor ce vor veni. Că ești ce a făcut fratele tău din tine pare foarte improbabil. Și chiar de-a făcut-o, cine ți-a dat fața inocenței? E contribuția ta? Cine e atunci acest tu care și-a adus-o? Și cine e a amăgit de toată bunătatea ta și o atacă într-o asemenea măsură? Să uităm nerozia acestui concept și să ne gândim doar la un lucru. Două părți alcătuiesc ce crezi că ești. Dacă pe una a generat-o fratele tău, cine oare a făcut-o pe cealaltă? Și de cine trebuie ascuns ceva? Dacă lumea este rea, tot nu e nevoie să ascunzi din ce ești făcut. Cine să o vadă? Și ce anume, în afară de ce e atacat, ar putea avea nevoie de apărare? Poate motivul pentru care acest concept trebuie ținut în întuneric e acela că în lumină cel ce nu l-ar crede adevărat ești tocmai tu și ce s-ar întâmpla cu lumea pe care o vezi dacă i s-ar înlătura toate proptelele. Conceptul tău de lume depinde de acest concept de sine și ambele ar dispărea dacă s-ar pune vreodată la îndoială fiecare dintre ele. Spiritul Sfânt nu vrea să bage spaima în tine, așa că te întreabă pur și simplu dacă e posibil să se pună doar o mică întrebare există alternative în ce privește lucrul ce trebuie să fie. Ai putea de pildă să fii lucrul care ai ales să îți faci fratele să fie. Așa, conceptul de sine se mută de la ceva total pasiv, făcându-se cel puțin loc unei alegere active și unei oarecare admiteri că trebuie să fi survenit o interacțiune. Ajunși la oarecare înțelegere că tu ai ales pentru voi amândoi, iar ce reprezintă el are înțelesul dat de tine. Mai mulți se arată întrezăriri ale legii percepției, cum că ce vezi reflectă starea mință ce percepe. Dar cine a fost cel ce a ales primul? Dacă ești ce ai ales să îți faci fratele să fie, au existat alternative între care să alegi și cineva trebuie să fi decis primul să o aleagă pe una și să renunțe la cealaltă. Deși acest pas prezintă avantaje, nu abordează deocamdată o chestiune fundamentală. Ceva trebuie să fi premers aceste concepte de sine și ceva trebuie să fie efectuat învățarea care le-a dat naștere, iar lucrul acesta nu poate fi explicat de niciunul dintre cele două puncte de vedere. Principalul avantaj al trecerii de la primul la al doilea este acela că ai participa cumva la alegere prin propria ta decizie. Dar acest avantaj se plătește cu o pierdere aproape egală că își ți se imputa acum vina pentru ce e fratele tău. Și trebuie să îi împărtășești vinovăția pentru că ai ales-o pentru el după asemănarea alei tale. În timp ce înainte numai el era perfid, acum trebuie să fii condamnat odată cu el. Conceptul de sine a fost întotdeauna mare preocupare a lumii și fiecare crede că trebuie să găsească răspunsul la enigma sinelui său. Mântuirea poate fi considerată nimic mai mult decât de barasarea de concepte. Ea nu se preocupă de conținutul minții, ci de simpla constatare a faptului că gândește. Iar ceva ce poate gândi are de ales și se poate arăta că diferite gânduri au diferite consecințe, așa că poate învăța că toate gândurile ei reflectă de ruta profundă pe care o simte despre cum a fost făcută și ce este. Și vag pare conceptul de sine să răspundă ce nu știe nici el. Să nu ți cauți sinele în simboluri. Nu poate exista concept care se reprezinte ceea ce ești. Ce contează, ce concept accepti, cât timp percepi un sine care interacționează cu răul și reacționează la lucruri haine. Conceptul tău de sine va rămâne mereu ceva complet și lipsit de înțeles și nu vei percepe că nu poți interacționa decât cu tine însuți. Perceperea unei lumi vinovate e doar indiciul că învățarea ți-a fost dirijată de lume și o vezi cum te vezi pe tine însuți. Conceptul de sine cuprinde tot ce vezi și nimic nu rămâne în afara acestei percepții. Dacă te poate răni ceva, îți vezi dorințele secrete, nimic mai mult și în suferința ta de orice fel îți vezi propria dorință ascunsă de a ucide. Îți vei croi multe concepte de sine pe parcursul învățării. Fiecare în parte va arăta schimbările petrecute în propriile tale relații pe măsură ce îți schimb percepția de sine. Va apărea oarecare stare de derută de fiecare dată când are loc o schimbare, dar să fie recunoscător că învățătura lumii își slăbește în în care ți-a prins mintea. Fiind credințat și fericit că în sfârșit va trece și că îți va lăsa mintea în pace. Rolul de acuzator va apărea în multe locuri și în multe forme, și fiecare va părea să te acuze, dar să nu te tem că nu se va desface. Lumea nu îți poate preda imagini de sine dacă nu vrei să le înveți. Va veni o vreme când vor trece imaginile toate și vei vedea că nu știi ce ești. Tocmai în această minte nepecetluită și deschisă revine adevărul nestingherit și neîngrădit. Acolo unde s-au lepădat conceptele de sine, adevărul e revelat exact așa cum este. Când se va pune fiecare concept sub semnul îndoielii și al întrebării și se va recunoaște că nu e făcut pe baza unor ipoteze rezistente la lumină, atunci adevărul va fi libre să intre în sanctuarul tău curat și lipsit de vinovăție. Nu există afirmație mai înfricoșătoare pentru lume decât nu știu ce lucru sunt și de aceea nu știu ce fac nici unde sunt, nici cum văd lumea și nici cum mă văd pe mine însumi. Însă în această învățătură se naște mântuirea și ce ești îți va vorbi de sine însuși. Recunoașterea spiritului fie vezi trupul, fie recunoști spiritul. Nu există compromis între aceste două variante. Dacă una e reală, cealaltă trebuie să fie falsă, căci realul își neagă opusul. Nu există altă opțiune în viziune decât asta. Ce decizi în această privință determină tot ce vezi, ce o cotești real și ei de bun. De această unică opțiune depinde toată lumea ta, căci aici ai stabilit ce ești trup sau spirit, potrivit propriei convingeri. Dacă alegi trupul, nu vei scăpa niciodată de el ca propria ta realitate, căci ai ales că vrei să fie așa. Alege însă Spiritul și tot cerul se apleacă să îți atingă ochii și să îți binecuvinteze Sfânta privire ca să nu mai vezi lumea trupurilor decât pentru a vindeca, a alina și a binecuvânta. Mântuirea e desfacere. Dacă alegi să vezi trupul, vezi o lume a separării, a lucrurilor neconectate și a întâmplărilor ce nu au niciun sens. Unul apare și dispare în moarte, altul e sortit să sufere și să piară, și nimeni nu e exact cum a fost cu o clipă mai înainte, nici nu va fi peste o clipă cum e acum. Cine poate avea încredere unde vede atât? a schimbare, și cine merită prețuire dacă nu e decât pulbere și praf? Mântuirea e desfacerea tuturor acestor lucruri, căci Constanța apare în privirea celor ai căror ochi au fost eliberați prin mântuire să nu se mai uite la prețul păstrării vinovăției, căci au ales să se lepede în schimb de ea. Mântuirea nu cere să vezi spiritul și să nu percep trupul, ci cere pur și simplu ca aceasta să fie obțiunea ta. Căci poți să vezi trupul fără niciun ajutor, dar nu înțelegi cum să vezi o lume independentă de acesta. Mântuirea va desface lumea ta și te va lăsa să vezi o altă lume pe care ochii tăi nu ar putea să o găsească niciodată. Să nu te preocupe cum se poate așa ceva, nu înțelegi cum de-a venit să îți întâlnească ochii tot ce vezi. Căci, dacă ai înțelege, ar fi dispărut. Vălul ignoranței e tras peste rău și bine și trebuie să treci de el ca să dispară amândouă, așa încât percepția să nu mai găsească unde să se ascundă. Cum se face asta? Nu se face absolut deloc. Ce poate să mai trebuiască să se facă în universul creat de Dumnezeu? Numai într-o stare de aroganță ai putea concepe că trebuie să faci evidentă calea ce duce la cer. Ți s-au dat mijloacele să vezi lumea care o va înlocui pe cea pe care ai făcut-o. Facă-se voi ta! În cer, ca și pe pământ, asta e pe veci adevărat. Nu contează unde crezi că ești, nici care crezi că trebuie să fie în realitate adevărul despre tine. Nu are importanță ce vezi, nici ce alegi să simți sau să gândești sau să dorești, căci Dumnezeu însuși a spus, facă-se voia ta și ți se face în consecință. Tu care crezi că poți alege să-L vezi pe Fiul lui Dumnezeu așa cum vrei să fie, nu uita că niciunul dintre conceptele tale de sine nu se va împotrivi adevărului despre ce ești. Desfacerea adevărului ar fi imposibilă, dar conceptele nu sunt greu de schimbat. O singură viziune, clar văzută, care nu corespunde tabloului după cum a fost percepută odinioară, va schimba lumea pentru ochi care învață să vadă, căci s-a schimbat conceptul de sine. Ești invulnerabil? Atunci lumea e inofensivă în ochii tăi. Ierți? Atunci lumea e iertătoare, căci i-ai iertat greșelile, așa că te privește cu ochi care văd ca ai tăi. Ești trup? Atunci lumea întreagă spare pare și pusă pe omor. Ești spirit, fără de moarte, fără perspectiva strigăciunii și fără pata păcatului asupra ta? Atunci lumea îți pare stabilă, întru totul demnă de încrederea ta. Un loc fericit în care să te odihnești o vreme unde nimic nu trebuie să fie de temut, ci numai de iubit. Cine le este nebinevenit celor buni la inimă? Și ce i-ar putea răni pe cei cu adevărat inocenți? Facă-se voia ta, sfinte copile, a lui Dumnezeu. Nu contează dacă te crezi în cer sau pe pământ. Ce voiește tatăl tău de la tine nu se poate schimba niciodată. Adevărul din tine rămâne luminos ca o stea, pur ca lumina, inocent ca însă și iubirea, iar tu meriți să se facă voia ta. Viziunea Mântuitorului Învățarea e schimbare. Mântuirea nu urmărește să folosească un mijloc încă prea străin de gândirea ta să fie util, nici să facă genul de schimbări pe care nu le-ai putea recunoaște. Conceptele sunt necesare cât timp durează percepția, iar schimbarea conceptelor e sarcina mântuirii. Căci trebuie să lucreze cu contraste și nu cu adevărul cu care nu are opus și nu se poate schimba. În conceptele acestei lumi, cei vinovați sunt răi, cei buni sunt inocenți și nu e nimeni aici care să nu dețină un concept de sine în care își pune la socoteală cele bune ca să îi se ierte cele rele. Și nu se încrede în binele din nimeni, crezând că răul trebuie să se ascundă de dedesubt. Acest concept scoate în evidență perfidia, iar încrederea devine imposibilă și nu se poate schimba cât timp percepi răul în tine. Nu-ți vei putea recunoaște gândurile rele cât timp vezi valoare în atac. Le vei percepe uneori, dar nu vei vedea că sunt lipsite de înțeles. Așa că vin în formă înfricoșătoare, cu conținutul încă tăinuit, să îți drunci sărmanul concept de sine și să îl negrească cu încă o crimă. Nu-ți poți da propria inocență pentru că ești prea derutat în privința ta, dar dacă un singur frate s-ar întâmpla să-ți apare într-un totul vrenic de iertare, atunci conceptul tău de sine e total schimbat. Gândurile rele s-au iertat odată cu ale lui pentru că le. Lăsa pe toate să nu te afecteze. Nu mai alegi să fii semnul vă răului și al vinei din el, și acordând încredere binelui din el, o acorzi binelui din tine. În plan conceptual, așa îl vezi mai mult decât un simplu trup, că și binele nu e niciodată ce pare a fi trupul. Faptele trupului sunt percepute ca venind dintr-o parte mai josnică a ta și deci a fratelui tău deopotrivă. Prin concentrarea ta asupra binelui din el, trupul devine tot mai nepersistent în ochii tăi și îl vei vedea în final doar ca o simplă umbră ce înconjoară binele. Și tot acesta va fi și conceptul tău de sine când vei ajunge în lumea de dincolo de ce pot oferi vederii tale ochii tăi de unii singuri, căci nu vei interpreta ce vezi fără ajutorul dat de Dumnezeu, iar în felul lui de a vedea există o altă lume. Tu trăiești în lumea aceea la fel de mult ca în aceasta, căci ambele sunt concepte de sine care pot fi schimbate între ele, dar nu pot fi deținute niciodată împreună. Contrastul e cu mult mai mare decât crezi, căci vei îndrăgi acest concept de sine pentru că nu a fost făcut numai pentru tine, născut ca dar pentru cineva neperceput a fi tu însuți, acesta ți s-a dat, că certarea ta oferită lui a fost acceptată acum pentru amândoi. Să crezi în cel ce merge cu tine ca să-ți se schimbe în fricoșătorul concept de sine și uitete te la binele din el ca să nu te înspăimânte gândurile tale de rău, căci nu ți împiedică vederea lui. Tot ce cere acest salt e să fii dispus să aibă loc această schimbare fericită. Nu ți se cere mai mult de atât. În numele ei, ține minte ce ți-a adus în urma lui conceptul de sine pe care care îl deții acum și primește cu bucurie contrastul voios ce ți se oferă. întinde mâna să primești darul iertării blânde pe care îl oferi celui ce are exact aceeași nevoie de el ca tine și lasă scrudul crudul concept de sine să se preschimbe într-unul care aduce pacea lui Dumnezeu. Conceptul de sine pe care îl deții acum îți garantează că funcția pe care o ai aici va rămâne de-a și nefăcută, așa că te osândești la o senzație chinuitoare de profundă depresie și zădărnicie. Acesta însă nu trebuie să fie fix dacă nu cumva alegi să îl ții fără speranța vreunei schimbări, static și tainic în mintea ta. Dă-i în schimb celui ce înțelege schimbările de care are nevoie acesta pentru a lăsa să îndeplinească funcția ce zi s-a dat de a-ți aduce pace, să poți oferi pace ca să o ai. ai alternative de folosit în în minte, și poți să te vezi altfel. Nu ai prefera să te vezi necesar la mântuirea lumii în loc de a te vedea dușmanul mântuirii? Conceptul de tine stă ca un scut, o baricadă mută în fața adevărului, ascunzându-l de privirea ta. Toate lucrurile pe care le vezi sunt imagini, că își le privești ca printr o barieră care îți încetsoashează vălul și îți deformează vederea, să nu vezi nimic cu claritate. Lumina e oprită de la tot ce vezi. În cel mai bun caz, întrezerești umbra a ce se află dincolo. În cel mai rău, privești doar întunericul și percepi închipuirile îngrozite ce decurg din gânduri și din concepte vinovate născute din frică. Și atunci ce vezi e iadul, căci frica este iadul. Tot ce e ca să te eliberezi. Vederea, viziunea și călăuza untrică, toate te scot din iad cu cei pe care iubești alături și universul alăturia de ei. Privește rolul pe care îl ai în univers. Domnul iubirii și al vieții a încredințat fiecărui cârmpei de creație adevărată toate mântuirea deja ale iadului. Și fiecăruia în parte i-a îngăduit harul de a fi un mântuitor al celor sfinți lăsați în special în grija lui. Iată ce învață fiecare când pentru prima oară își privește un frate cum se privește și pe el și își vede oglinda în acest frate. Așa își leapă de conceptul de sine căci nimic nu stă între privirea lui și ce privește să judece ce vede. Și în această singură viziune vede fața lui Hristos și înțelege că îi privește pe toți așa cum o vede pe aceasta, căci e lumină unde era o întuneric și i s-a luat vălul de pe ochi. Vălul peste fața lui Hristos, frica de Dumnezeu și de mântuire, iubirea pentru vinovăție și moarte, toate sunt nume diferite pentru o singură greșeală. aceea că există un spațiu între tine și fratele tău, separați de iluzia ta de sine, care te ține la distanță de el și pe el departe de tine. Sabia judecății e arma pe care o dai iluziei tale de sine, să lupte să ține neocupat de iubire spațiul ce îți ține fratele la distanță, dar cât timp ai această sabie, trebuie să te percepi ca trup, căci separarea de care ești legat împiedică să -l vezi pe cel ce, ce ține oglinda spre un alt mod de a vedea ce este el și de ce trebuie să fii. Ce e ispita decât dorința de a sta în iad și jale și la ce ar putea da naștere decât de la o imagine de sine care poate fi jalnică și rămâne în iad și chin? Cine a învățat să nu-și de fratele în felul acesta s-a mântuit și este, prin urmare, un mântuitor pentru ceilalți. Dumnezeu i-a încredințat fiecăruia pe toți, căci un mântuitor parțial ar fi el însuși mântuit doar parțial. Preasfinții pe care ți-i a dat Dumnezeu să îi mântuiești sunt toți cei pe care îi întâlnești sau privești fără să știi cine sunt, toți cei pe care i-ai văzut o clipă și i-ai uitat, cei pe care i-ai cunoscut cu mult timp în urmă și cei pe care urmează să îi întâlnești, cei neamintiți și cei încă nenăscuți. Căci Dumnezeu ți l-a dat pe Fiul Lui să îl mântuiești de fie ce concept pe care l-a deținut vreodată. Dar cât timp dorești să stai în iad, cum poți să fii Mântuitorul Fiului lui Dumnezeu? Cum să îi cunoști ființenia cât timp îl vei separa de a ta? Că sfințenia se vede cu ochi sfinți care privesc inocența la untrică și se așteaptă de aceea să o vadă peste tot. Așa că o trezesc în toți pe care îi privesc, să fie fiecare ce se așteaptă de la el. Aceasta e viziunea Mântuitorului, să-și vadă inocența în toți pe care îi privește și să-și vadă mântuirea peste tot. El nu ține concepte de sine între ochii lui calm, deschiși și ce vede, ci aduce lumina la tot ce pri să vadă totul cum este cu adevărat. Indiferent ce formă pare să ia ispita, ea nu reflectă decât dorința de a fi un sine ce nu ești, și în această dorință se naște un concept care te învață că ești lucrul care dorești să fi. El va rămâne conceptul tău de sine până nu mai îndrăgești dorința ce i-a dat naștere. Dar, câtă vreme ții la ea, îți vei vedea fratele sub înfățișarea sinelui, al cărui chip a fost misli din tine de dorința ta. Căci, vederea, neavând puterea de a crea, poate doar să reprezinte o dorință. Dar poate să privească cu iubire sau cu ură în funcție de o decizie foarte simplă. Vrei să te unești cu ce vezi sau vrei să te ții desprins și separat? Viziunea mântuitorului el la fel de inocentă de ce e fratele tău, pe cât e de liberă de orice judecată emise la adresa ta. Ea nu vede niciun trecut în nimeni, așa că e în slujba unei minți, total deschise, neumbrite de vechi, concepte și pregătite să vadă doar ce conține prezentul. Ea nu poate judeca pentru că nu cunoaște și, recunoscând lucrul acesta, ea doar întreabă. Ce înțeles are ce văd? Apoi se răspunde și ușa se ține deschisă ca fața lui Cristos să își răsfrângă strălucirea asupra celui care cere cu inocență să străpungă cu privirea vălul vechilor idei și al străvechilor concepte deținute atât de mult și îndrăgite împotriva viziunii lui Hristos din tine. Fii vigilent, așadar, la ispită, ținând minte că nu e decât o dorință de mentă și fără noimă de a face din tine un lucru ce nu ești. Gândește-te și ce lucru vrei să fii în schimb. E un lucru al nebuniei, al durerii și al morții, un lucru al perfidiei și al disperării negre, al viselor eșuate și al singurei speranțe rămase de a muri și de a pune capăt visului fricii. Aceasta e ispita și nimic mai mult de atât. Poate fi greu să nu o alegi? Gândește-te ce e ispita și vezi adevăratele alternative între care alegi. Nu sunt decât două. Să nu te inducă în eroare ceea ce apare ca mai multe opțiuni. Există iad sau cer și din acestea două alegi numai una. Nu lăsa lumina lumii care ți-a fost dată să rămână ascunsă lumii. Iar are nevoie de lumină căci e cât se poate de întunecată, iar oamenii disperă pentru că li se refuză viziunea Mântuitorului și ce văd e moarte. Mântuitorul lor stă și îi privește cu ochii nedechiși, necunoscând și necunoscut. Și nu poți să vadă până nu îi privește cu ochi văzător și nu le oferă iertare cu ai săi. Poți tu, cel căruia Dumnezeu îi spune eliberează în fiul, să fii ispitit să nu asculti când înveți că tu ești cel pentru care cere eliberarea? Ce altceva își propune să predea cursul acesta și ce altceva ai de învățat? Mai alege o dată. Ispita, în toate formele ei, indiferent unde apare, vrea să predea o singură lecție, vrea să îl convingă pe preasfântul fiu al lui Dumnezeu că e un trup născut în ceva ce trebuie să moară, incapabil să scape de fragilitatea acestuia și constrâns de cei comandă să simtă acesta. Trupul îi stabilește limitele la ce poate face, forța trupului e singura lui putere, iar priceperea lui nu poate depăși mica sferă de cuprindere a trupului. Oare ai fi așa ceva dacă ți-ar apărea Hristos în toată slava lui și ți-ar cere următorul lucru? Mai alege dată dacă vrei să îți iei locul printre mântuitorii lumii sau vrei să rămâi în iad și să îți ții acolo frații. Căci el chiar a sosit și chiar își cere acest lucru. Cum faci alegerea? Ce ușor ți se poate explica. Tu alegi întotdeauna între slăbiciunea ta și puterea lui Hristos din tine. Și ce alegi e ce consideri real. Pur și simplu, ne folosi niciodată slăbiciunea pentru a te în Ce faci, nu îi dai putere și tot ce faci, lași în grija luminii lui Hristos din tine, căci i-ai adus slăbiciunea ta, iar el ți-a dat în schimb puterea lui. Încercările nu sunt decât lecții pe care nu ai reușit să le înveți, prezentate din nou așa încât unde ai ales greșit mai înainte, să poți alege acum ceva mai bun și să scape astfel de toată durerea pe care ți-a adus-o, ce ai ales mai înainte. În toate dificultățile, frământările și nedumeririle tale, Hristos te cheamă și îți spune blând frate, mai alege odată. Nu vrea să se lase nevindecată nicio sursă de durere, nicio imagine care să tăinuiască adevărul. Vrea să înlăture toate jalea de la tine, cel creat de Dumnezeu ca altar închinat bucuriei. Nu vrea să te lase fără mângâiere, singur în vise de iad, ci vrea să îți elibereze mintea de toate câte îți ascund fața lui. Sfințenia lui este a ta pentru că el e singura forță reală din tine. Puterea lui este a ta pentru că el e sinele creat de Dumnezeu ca unicul său fiu. Imaginile pe care le faci tu nu pot birui ce vrea Dumnezeu însuși. Să, fii, să nu te temi de ispită niciodată, ci vezi în ea ce e, încă o ocazie de a mai alege odată și de a lăsa puterea lui Hristos să biruie în fiecare împrejurare și în fiecare loc în care ți-ai ridicat odinioară o imagine de sine, căci toate câte par să ți ascundă fața lui Hristos sunt neputincioase în fața măreției lui și dispar din fața Sfintei lui vederi. Mântuitorii lumii care văd ca el sunt pur și simplu cei care aleg puterea lui în locul propriilor slăbiciuni văzute sebarate de el. Ei vor izbăvi lumea căci sunt uniți în toată puterea pe care o are voia lui Dumnezeu și ce voiesc ei e numai ce voiește el. Învață așadar fericita de prindere de a răspunde cu următoarele cuvinte la toată ispita de a te percepe jalnic și slab. Sunt așa cum a creat Dumnezeu. Fiul lui nu poate suferi, iar eu sunt fiul lui. Așa inviți puterea lui Hristos să triumfe, înlocuind toată slăbiciunea ta cu puterea infailibilă ce vine de la Dumnezeu, și atunci miracolele sunt la fel de firești cum au părut să fie frica și agonia înainte de alegerea Sfințeniei. Căci în alegerea aceasta distincțiile false dispar, alternativele iluzorii se dau la o parte și nimic nu mai rămâne să conturbe adevărul. Ești așa cum te-a creat Dumnezeu și tot așa e fie ce pe care o privești, indiferent de imaginile pe care le vezi. Ce vezi ca boală și durere, slăbiciune, suverință și pierdere nu e decât ispita de a te percepe lipsit de apărare și niad. Nu ui ce da și vei vedea că toată durerea în fiecare formă, oriunde se ivește, dispare pur și simplu ca pâclele în soare. A venit un miracol să îl vindece pe Fiul lui Dumnezeu și să deschidă ușa în fața viselor lui de slăbiciune, lăsând drum liber mântuirii și eliberării lui. Mai alege odată ce vrei să fie el, ținând minte că fiecare alegere pe care o faci, stabilește propria ta identitate așa cum o vei vedea și vei crede că este. Nu-mi refuza micul dar pe care ți-l cer când îți spun la picioare în schimb pacea lui Dumnezeu și puterea de a le duce, de a le aduce această pace tuturor celor ce cu pământul încerți, singuri și într-o permanentă frică, că-și să te unești cu fiecare și prin Hristosul din tine să iei vălul de pe ochi și să lași să-l vadă pe Hristos în el însuși. Frații mei, intru mântuire. Auziți-mi vocea și ascultați-mi vorbele. Nu cer decât propria voastră eliberare. Nu e loc de ea într-o lume a cărei minunăție poate fi atât de intensă și de cuprinzătoare încât e doar un pas de la ea la cer. Ochilor voștri obosiți le aduc viziunea unei alte lumi, atât de nouă, de curată și de proaspătă, încât veți uita de durerea și necazul pe care le-ați văzut mai înainte. Dar e o viziune pe care trebuie să o împărtășiți cu toți pe care îi vedeți, pentru că altfel nu o veți vedea. Darul acesta vil însușiți din iar Dumnezeu cu bunătate drăgăstoasă vi l-a menit. Să ne bucurăm că putem cutreiera lumea și că putem găsi atât de multe ocazii de a percepe încă o situație în care darul lui Dumnezeu poate fi recunoscut din nou cal ca nostru. Așa vor dispărea toate vestigiile iadului, păcatele secrete și urile ascunse, și toată minunăția pe care au ascuns-o se va înfățișa privirii noastre ca pajiștile cerului, să ne ridice deasupra drumurilor spinoase pe care le-am străbătut înainte de ivirea lui Hristos. Ascultați-mă fraților, auziți-mă și ală -vă mie. Dumnezeu a menit să nu pot chema în zadar și rămân mulțumit în certitudinea sa, căci veți auzi și veți înțelege din nou și prin această alegere se eliberează fiecare. Îți mulțumesc, tată, pentru sfinții aceștia care sunt frații mei și totodată fiii tăi. Credința mea în ei este a ta. Sunt la fel de sigur că vor veni la mine pe cât ești tu de sigur de ce sunt și vor fi întotdeauna. Vor accepta darul pe care li-l ofer pentru că mi l-ai dat pentru ei și așa cum eu nu vreau să fac decât voia ta prea sfântă, tot așa vor alege și ei aduc mulțumiri pentru ei. Cântecul mântuirii va răsuna prin toată lumea la fiecare alegere făcută de ei, căci ne-a unit în scop și sfârșitul iadului aproape. Mâna mea se întinde să întâmpine cu bucurie fiecare frate care vrea să depășească ispita alături de mine și își îndreaptă privirea cu hotărâre fermă spre lumina ce se răsfrânge dincolo de ea cu desăvârșită constanță. Dă-mi pe ai mei căci ei îți aparțin. Poți oare să dai greși în ce e doar voia ta? Îți aduc mulțumiri pentru ce sunt frații mei. Și pe măsură ce alege să mi se alăture fiecare, cântecul de mulțumire de la pământ la cer crește din frânturi de melodie, mici și răzlețe, într-un singur cor în care se prind toți și toate câte sunt într-o lume izbăvită de iad, aducându-ți mulțumiri. Și acum spune Mamin că ce-a venit Hristos să stea în sălașul stabilit de tine înainte de existența timpului în calmă veșnicie. Călătoria se încheie sfârșindu-se în locul unde a început și nu rămâne de ea nicio urmă. Nu se dă credință niciunei iluzii și nu mai rămâne nicio pată de întuneric să ascundă fața lui Hristos de cineva. Se face voia ta, pe deplin și cu desăvârșire, și toată creația te recunoaște și te cunoaște ca singura sursă pe care o are. Clară în asemănarea ta, lumina se răsfrânge din tot ce viețuiește și mișcă în tine, căci am ajuns unde suntem una cu toții și suntem acasă unde vrei tu să fim.